Дафна Дюмор'є, маленький фотограф. Маркіза лежала на шезлонгу на балконі готелю, мала на собі лишень пенюар, а її гладеньке золотаве волосся, щойно накручене на бігуді, підтримувала зав'язана довкола голови стрічка бірюзової барви, того ж відтінку, що і її очі. Поруч із її шезлонгом стояв столик а на ньому три пляшечки лаку для нігтів, усі різного кольору. Вона покрила три нігтики лаком, кожен з окремої пляшечки, а тепер тримала руку перед собою, щоб оцінити ефект. Ні, лак на великому пальці надто червоний, надто жагучий, і з ним її тонка оливкова рука виглядає надто палкою, наче на неї впала крапля крові, зі свіжої рани. Натомість, вказівний палець був яскраво-рожевим, що теж видавалося їй неправильним, не відповідало її теперішньому настрою. Це була елегантність, глибока рожевість віталень бальних суконь, прийомів, де вона повільно проходжувала туди й назад, обмахуючись велемом зі страусиного пір'я, а здалеку Долинали б звуки скрипки Натомість середнього пальця Торкнувся сяйно-шовковий мазок Не кармін, не кіновар А щось м'яке, витончене блиск пупінка півонії Ще не розквітлого, гарячий день А покритого ранковою росою Півонія прохолодна і стулена Що споглядає на пишні трави Заточеної бордюром тераси а потім у полудень розкриває на назустріч сонцю. Так, це саме той колір. Вона потяглася по вату, змила лак з інших нігтів, а потім повільно, обережно занурила пензлик в обрану барву і почала наносити її швидкими, спритними, артистичними мазками. Закінчила і сперлась на спинку шезлонга втомлено помахуючи руками в повітрі, що плак висок, дивний жест, немов у жриці, глянула на пальчики ніг, що виглядали із сандаль, і вирішила, що через кілька хвилин пофарбує ті нігті теж. Приглушено спокійної, засмагло оливкої барви руки й ноги несподівано запольсують життям. Але ні, ще не зараз. Зараз вона мусить відпочити, розслабитись, надто спекотно, щоб перестати спиратись на спинку шезлонга, схилитися вперед на орієнтальний лад і взятись до прикрашання ніг. Ще досить часу! Справді, час тягнувся перед нею поплутаним візерунком, і так увесь довгий, млосний день. Вона заплющила очі. Віддалені звуки готельного життя долинали до неї неначе наче крізь сон. Звуки видавались їм листами, приємними. Адже ж вона, належачи цьому життю, не була більше зв'язана тиранією дому. Хтось на балконі вгорі із човганням відсовував стілець. Внизу на терасі офіціанти напинали над обідніми столами великі смугасті парасольки. Було чутно, як метр дотель віддає вказівки в обідній залі. Покоївка прибирає кімнату в сусідньому номері. Відсовування меблів і скрип ліжка. На сусідній балкон вийшов юнкер і соломіною щіткою почав змітати зі столика. Їхні голоси дзюрчали, переходили в мормутіння, тоді замовкали. Знову тиша. Лише ліниве плюс котіння моря, що легенько лиже гарячий пісок. А ще десь далеко, нато далеко, щоб дратувати сміх дітей, що граються. і Її діти теж там. Гість на терасі знову замовив каву. До балкону прилинув запах сигари. Маркіза зітхнула. Її прекрасні руки, не наче лілеї, повисли оба від шезлонга. Спокій утіха. Якби ж можна було розтягнути цю мить бодай на годину. Але щось підказало їй, коли та година відійде в минуле, давній демон невдоволення іноді повернеться навіть сюди, де вона на своїх канікулах нарешті вільна. На балкон летів джміль, пурхав над пляшкою лаку. Повз в розквіту квітку, що зірвана з примки когось із дітей, лежала на столику. Коли опинився в середині квітки, його джегчання стихло. Маркіза розплющила очі і побачила, як він сп'янілий, виповзає. Тоді ще приголомшений ковтнув повітря і відлетів, знову забринівши. Чари розвіялись. Маркіза підняла з підлоги балкона лист від Едуарда, свого чоловіка. «Отож, моя Люба, я вважаю неможливим приєднатися до тебе та дітей. Вдома надто багато справ. А ти знаєш, що я не можу покладатись ні на кого, окрім себе. Я, звичайно, зроблю все можливе, щоб приїхати в кінці місяця і забрати тебе». Тим часом розважайся, купайся і відпочивай. Я певен, що морське повітря піде тобі на користь. Учора я зайшов до мадам і медлен, і здається, що старий кюре. Маркіза дозволила листу впасти на балкону підлогу. Легеньке провисання у кутику рота натяк на єдину особливість, що псувала її гладеньке, прекрасне обличчя. Виділилось сильніше. Знову те саме. Завжди його робота. Землі, ферми, ліси, ділові партнери, з якими він мусить зустрітись. Несподівані подорожі, котрі мусять відбутись. Отож, Едуард, її чоловік, попри відданість їй, ніколи не має для неї часу. Їй ще перед весілям сказали, що так воно і буде. Місіє Маркіз – серйозна людина, ви ж розумієте? Як мало вона про це подумала, як легко погодилась. Що бо в житті може бути краще, ніж Маркіз, який до того ж має маєтки? Що прекрасніше за ці палаци, за ці великі маєтки, що імпонує більше, ніж дім у Парижі та почет слух? які шанобливо їй кланяються, називаючи мадам і маркізою. Казковий світ для такої дівчини, як вона, вихованої в Ліоні, доньки запрацьованого хірурга і постійно недужої матері. Якби раптово не з'явився монсеньор-маркіз, вона вийшла б за молодого батьківського асистента, і ліонські будні тривали би вічно. Романтичне одруження, справді ж. Звичайно, з першої родичі супились, але монсеньор де Маркіс мав за сорок і сам вирішував, що йому робити. А вона? Вона була прекрасною. Всі інші аргументи зайві. Вони побрались, у них були дві донечки. Вони були щасливими. Та іноді... Маркіза підвелася з шезлонгу, зайшла до спальні, сіла перед туалетним столиком і зняла бігуді із волосся. Навіть це зусилля вичерпало її. Скинула пенюар і сиділа перед зеркалом оголена. Інколи вона помічала, що шкодує за ліонськими буднями. Згадала, як вони сміялись і жартували з іншими дівчатами. Тих цем хихотіли, коли чоловіки задивлялися на них на вулиці. і Їхні звіряння, обмін листами, перешіптування у спальні, коли її друзі приходили на чай. Тепер ставши мадам Лемаркізою, вона не мала з ким відверто порозмовляти, посміятись. Все її оточення – нудні люди середнього віку, які досі жили давнім життям, і уникали будь-яких змін. Ці нескінченні візити чоловікових родичів до Шато, його мати, його сестра, його брати, його зовиці, взимку в Парижі точнісінько те саме. Жодного нового обличчя, жодного незнайомця. Єдиною незвичайною пригодою була колись поява на обіді одного із чоловікових ділових партнерів, який вражений її красою, коли вона увійшла до салону, кинув на неї сміливий, захоплений погляд, а тоді вклонився і поцілував їй руку. Спостерігаючи за ним під час обіду, малювало собі фантастичні картини, як вони таємно зустрічатимуться, як таксі вестиме її до його квартири. Як вона увійде в маленький темний ліфт, подзвонить і зникне у дивній невідомій кімнаті. Але довгий обід закінчився. Діловий партнер відкланявся і пішов своєю дорогою. Потім думала про себе, що він навіть не був гарним та мав вставлені зуби. Але той захоплений погляд, кинутий крадькома, вона хотіла цього. Розчісувала волосся перед зеркалом і, розділивши його з боку, намагалась досягнути нового ефекту. Стрічка кольору її нігтів вплетена у золото волосся. Так-так, і ще біла сукня. Пізніший її шифоновий шарф недбало накинутий на плечі. Вона вийде на терасу в супроводі дітей і англійської гувернантки. Метр Дотель, кланяючись, поведе її до столика в кутку під смугастою парасолькою, а люди будуть дивитися і перешіптуватись, не зводитимуть із неї очей, коли вона буде нахилятися до однієї із донечок і погладить її кучери люблячим материнським жестом, повним грації та краси. Але зараз вона бачить у дзеркалі лише голе тіло і сумно покривлений рот. В інших жінок бували коханці. Шепіт скандалів долинав до її вух, навіть під час тих довгих церемоніальних обідів із Едуардо, що сидів на далекому кінці стола. Не лише у напівсвіті, із яким вона не мала жодних контактів, але й серед старої аристократії, до якої тепер належала. Знаєте, кажуть, а потім натяки Пошепки переказувані з уст до уст, з піднятою бровою і стегнанням плачима. Інколи після чаювання гостя відходила рано, ще перед шостою, виправдовуючись, що її чекають де-інде, а маркіза, луною повторюючи, як їй шкода, прощалася із гостою, собі міркувала. Може, вона поспішає на побачення. Можливо, через двадцять хвилин, можливо, ще швидше. Ця чорнява, радше звичайна себе, маленька графиня, затримтить, потай усміхаючись, і дозволить свої одежі зіслизнути на підлогу. Навіть Еліс і ліонська подруга із ліцею, шість років як заміжня, мала коханця, ніколи не писала його імені. Завжди називала Монамі «Мій друг». Вони зустрічалися двічі на тиждень, у понеділок та четвер. Він мав автомобіль і возив її за місто, навіть у зимку. Еліс писала Маркізі. «Уявляю, яким плембейським видається мій романчик тобі у вищому світі. Скільки шанувальників ти мусиш мати, і які пригоди переживаєш». «Розкажи мені про Париж, про вечірки, і хто, хто твій обранець цієї зими?» Маркіза відповідала, натякаючи, підказуючи, підсміховуючись із питання, а врешті детально описувала свою сукню, вдягнену на якийсь прийом. Але не казала, що той прийом закінчився о півночі, що він був формальним і нудним, і все, що вона, Маркіза, знала про Париж, побачене з вікна автомобіля, в якому вона їхала з дітьми або до кутюр'є, на примірку чергової сукні, або ж до перукоря, щоб укласти волосся і, можливо, поміняти стиль. Стосовно життя в Шатот, то вона описувала кімнати так. Численних гостей, урочисті довгі алеї між дерев, акри лісів, але не нещоденний дощ навесні, не палючу спеку раннього літа, коли тиша нависла над маєтком, як велика біла пелена. Перепрошую, я думав, що мадам вийшла. Це не постукавши увійшов юнкер із сломіною щіткою в руках. Одразу ж вийшов із кімнати. Але спершу мусив її побачити голою перед дзеркалом і, звичайно ж, мав знати що вона не виходила, бо ще кілька хвилин тому лежала на балконі. Чи те, що вона помітила в його очах, перш ніж він вийшов, було співчуття, змішане із захопленням, неначе говорив. «Така красуня і завжди сама. Ми не звикли до цього в готелі, куди люди приїжджають розважатись». «Ом, небо яке гаряче!» З моря, ні від терцю, цівки поту стікали з її плеч по тілу. Вона апатично вдяглась, вибравши прохолодну білу сукню, а потім ще раз побрела на балкон і підняла завісу, щоб спекотний день упав на неї. Очі були сховані за темними окулярами, лише її губ, ніг, рук, накинуто на плечі шарфа. Торкнулися маски кольору. Темні лінзи додавали глибини усьому навколо. Море неозброєним оком барвисто-синє стало фіолетовим, а білий пісок – оливково-брунатним. Яскравої барви квіти у горщиках на терасах прибрали тропічної подоби. Коли Маркіза притулилась до дерев'яного поручня балкону, воно опекло її руки – Ще раз невідомо звідки приплив запах сигари. Задзвеніли келихи. Це офіціант приніс до столу на терасі оператив. Десь заговорила жінка, а до неї приєднався чоловічий голос і сміх. Ельзарська вівчарка, з якоїсь стікала слина, ризкала вздовж стіни, шукаючи прохолодної кам'яної плити, щоб уляхтися на неї. Кілька молодих людей, бронзово засмаглих і напівоголених, мокрих, ще покритих сіллю теплого моря, прибігли з пляжу і замовили Мартіні. Звичайно ж, американці покидали свої рушники на стільці. Один із них свиснув до вівчарки, яка і не ворухнулась. Маркіза зневажливо глянула на них. Але до зневаги додалася заздрість. Вільні були приходити та відходити, або ж сісти в машину і поїхати де-інде. Жили безтурботно, свавільно-радісно. Завжди трималися групами. По шестеро чи восьмеро. Звичайно, ділилися на пари, облапували одне одного. Але тут вона повною мірою вилила на них своє презирство. У цих веселощах не було таємниці. У своїй відкритості вони не знали чару невідомості. Ніхто з них не чекав, ховаючись біля напівпричинених дверей. «Смак кохання має бути зовсім інакшим», – подумала Маркіза і зірвала троянду, що п'ялась до балконої і решітки, і вклала її за виріс сукні нижче шиї. «Любовна пригода належить до світу тихого, м'якого і невимовленого». Не вигук, не раптовий сміх, а затаєна цікавість, змішана з острахом. Коли ж останнє минає, залишається позбавлена сорому довіра. Не стосунки добрих приятелів, а пристрасть двох незнайомих людей. Мешканці готелю один з одним поверталися з пляжу. Столи почали заповнюватись. Тараса весь ранок гаряча та безлюдна. Знову ожила. Гості, що приїжджали автомобілем лише на обід, змішались із звичними постояльцями тих, хто жив тут постійно. Компанія з шести осіб у правому кутку, компанія з трьох унизу. Дедалі більша метушня, балаканина, дзвін келихів, брязкіт посуду, отож, хлюпання моря, яке було основним звуком ранку здавалося тепер приглушеним і далеким. Почався відплив. Хвильки води відступили від пляжу. От прийшли діти із міс Клей, причепурені наче лялечки, йшли через терасу, а за ними міс клей у смагастому сицевому платі. Її кучеряве волосся розкойовдалось від куполі. Раптом усі вони глянули на балкон, і замахали руками. «Маман! Маман!» Вона схилилася вниз, усміхнулася їм. Як зазвичай, і цей невеликий епізод раптом привернув до себе загальну увагу. Хтось поглянув угору, слідом за дітьми, засміявся, показав своєму товаришеві, і так почалася перша хвиля захоплення. Яке сягне вершини, коли вона зійде вниз. Шепіт. Маркіза? Прекрасна Маркіза і ціянголятка, її діти. Долина до неї, як дим цигарок, як розмови гостей, що сиділи за іншими столиками. Ось і усе, що день за днем приносить їй обід на терасі. Хвиля захоплення, шаноби, а тоді забуття. Всі були чимось зайняті, плавали, грали в гольф чи теніс, Водили автомобілі, а вона зоставалася сама. Прекрасна, нічим не зв'язана з дітьми і міськлей. «Дивіться, маман, я знайшла на пляжі маленьку морську зірку. Я заберу її з собою, коли ми поїдемо звідси». «Ні, ні, так не чесно, це моя, я перша побачила». Дівчатка сварились, їхні обличчя почервоніли. «Хелен, Селесте, тихіше, через вас у мене заболіла голова». «Мадам втомилась. Вам краще відпочити після обіду. Це піде вам на користь у таку спеку». Міс Клей тактовно схилилась, щоб посварити дітей. «Ми всі втомились. Всім нам добре відпочити», – сказала вона. «Відпочити?» – але ж подумала Маркіза, – я ніколи нічого іншого і не роблю. Все моє життя – суцільний, затяжний відпочинок. Треба відпочити, ти погано виглядаєш, моя Люба, відпочинь. Вона чула ці слова взимку і влітку. Від чоловіка, гувернантки, зовиць, від усіх цих літніх надокучливих друзів. Її дозвілля було довгою послідовністю відпочинків. Ледве вставши з ліжка, вже мусила відпочити. Через блідий колір обличчя та звичну стриманість усі вважали її колою. О Боже! Скільки годин свого подружнього життя вона провела відпочиваючи у розталеному ліжку з опущеними жалюзі, у парижському домі, у шато за містом. Від другої до четвертої відпочивай, завжди відпочивай. Але ж я зовсім невтомлена, сказала вона Міс Клей, і цього разу її мелодійний м'який голос прозвучав різко і високо. Після обіду піду гуляти, походжу містом. Діти глянули на неї широко розкритими очима, а Міс Клей, на козячому обличчі якої. З'явився вираз здивування, розкрила рота на знак протесту. «Ви вб'єте себе в таку спеку. Крім того, ті кілька тутешніх крамниць зачиняються від першої і до третьої. Чому б вам не піти після чаю? Діти змогли би погуляти з вами, а мені треба дещо попрасувати». Маркіза нічого не відповіла, встала за столу. Діти трохи затримались за обідом, Селесте завжди повільно їла. І Тараса вже майже спорожніла. Ніхто з тих поважних гостей не придивлятиметься, як вони повертаються до готелю. Маркіза піднялася нагору, злегка побудрилась, обвела рот помадою. вказівним пальцем торкнулася парфум. Чула з сусідньої кімнати гомінь дітей яких міськлей саме вкладала на відпочинок, зачиняючи вікониці. Маркіза взяла сумочку із плетеної соломки, поклала туди гаманець, фотоплівку, кілька дрібничок, навшпиньки пройшла повз дитячу кімнату вниз і вийшла з готельного подвір'я на запилену дорогу. У її відкритій сандалії відразу ж набилося каміння. Сонце вдарило в очі, і те, що досі, Видавалось спонтанною витівкою, надзвичайною пригодою, яка спала їй на думку. Стало тепер дурним і безглуздим. Дорога була безлюдною, пляжі спорожніли, відвідувачі, що розважались, і гуляли весь ранок, допоки вона байдикувала на балконі. Тепер розслаблялися у своїх кімнатах, подібно до її дітей та міс клей. Лише Маркіза йшла з печеною сонцем дорогою до містечка. Усе виглядало так, як її попереджала міськлей. Крамниці зачинені, жалюзі опущені. Година сієсти неподільно, все владно панувала над містом та його мешканцями. Маркіза неквапом ішла йшла вулицею, помахуючи соломіною сумочкою. Єдина перехожа у цьому сонному дрімотному світі – навіть кав'ярня на розі спорожніла, а собака піщаної барви, поклавши морду між лапами і заплющеними очима, клацав зубами, намагаючись піймати мух, які йому надокучали. Мухи були всюди, гуділи у вікнах аптеки, де темні пляшки, наповнені таємничими медикаментами, стояли пліч-опліч із тоніком, губками та косметикою. Танцювали за кремничною вітриною, заповненою парасольками, лопатками, рожевими ляльками і пляжним взуттям, Повзали по порожній і закривавленій ляді різника, за залізними віконицями. З гори з приміщення над магазином долинав в різкий звук радіо, яке, важко зітхнувши, раптом хтось вимкнув. Хтось збирався спати і волів, щоб йому... Нічого не заважало. Навіть поштове відділення було зачинене. Маркіза, яка хотіла купити Марку, даремно грюкнула в двері. Відчувала, як під її сукнею виступають краплинки поту. Ноги в тонких сандалях аж гули. Хоч вона і небагато прийшла. Сонце палило надто сильно, надто шалено. Вона заглянула вгору, вниз по безлюдній вулиці на будинки, крамниці між ними. Усі вони були зачинені перед нею, усамітнені у блаженній сієсті. Вона відчула раптове бажання опинитися в будь-якому темному, прохолодному місці, можливо, в підвалі, де вода крапала б із крану. Звук води, що падає на кам'яну підлогу, заспокоїв би нерви, пошарпані сонцем. Приголомшена, ледь не плачучи, вона звернула в алею між двома крамницями. Підійшла до сходів, що вели вниз до маленького дворика, де не було сонця, і зупинилася там на мить, притуливши руку до такої холодної і твердої стіни. Поруч із нею було вікно, закрите віконицею. Маркіза сперлась на неї головою і раптом їй на сором, вікониця розчинилась, і з темної кімнати до неї виглянуло якесь обличчя. «Перепрошую!» Почала вона, збагнувши абсурдність того, що вона стояла тут, неначе підглядаючи підлядаючи за прихованим і обогим життям під крамницею. А потім її голос спантеличено затих і змов, бо обличчя, яке глянуло на неї із відкритого вікна, було таким незвичайним, таким ніжним, що могло б належати святому на вітражі собору. Це обличчя обрамляла хмара темного кучерявого волосся. Ніс був маленький і рівний, рот скульптурним, а очі, поважні, карі та лагідні, були не наче очі газелі. «Ви щось бажаєте, мадам Маркізо?» – сказав він у відповідь на її незакінчене речення. «Знаєте мене?» – здивовано подумала вона. «Бачив мене раніше». Але навіть не це стало такою несподіванкою, як звучання його голосу. Не грубого, не різкого, як мав би бути в мешканця підвалу під магазином, а інтелігентного, плавного. Саме такого, який пасував до цих очей газелі. «На вулиці так спекотно!» – сказала. «Крамниці зачинені». А мені стало недобре. Я спустилась по сходах. Дуже шкодую, я ж розумію, що це приватна територія. Обличчя у вікні зникло. Він розчинив двері, яких вона не помітила, і раптом відчула, що сидить на стільці біля дверей, у темній і прохолодній кімнаті, саме такому підвалі, який вона собі уявляла» а він подає їй воду у глиняному кухлику. «Дякую», – сказала вона, – «дуже дякую». Піднявши очі, побачили, як він смиренно і святобливо спостерігає за нею, тримаючи в руці глечик води. Його м'який, ласкавий голос проказував, «Можу я щось ще зробити для вас, мадам Маркіза?» Вона похитала головою, але в ній ворухнулося. Добре знайоме почуття таємного задоволення, спричиненого чужим захопленням. Тоді, нарешті, отямившись, після того, як він відкрив вікно, сильніше закутала плечі шарфом, навмисне неквапливим жестом і побачила, що погляд його очей газелі впав на троянду за викутом її сукні. Як ви знаєте, хто я? запитала вона. Він відповів, «Три дні тому ви були в моїй крамниці, з вами були ваші діти, ви купили фотоплівку». Вона здивовано глянула на нього, згадала, що купувала плівку в крамниці з рекламою «Кодек» на вікнах, а ще згадала дуже негарну, кульгаву жінку, яка стояла за прилавком і обслуговувала їх. Жінка ж котляла а вона, злякавшись, що діти помітять це і почнуть сміятись, і сама вона через нерви так само безсердечно розсміється. Наказала відправити придбане їй у готель, а тоді пішла. «Вас обслуговувала моя сестра», – пояснив він. «Я бачу вас із внутрішньої кімнати. Я нечасто виходжу до прилавку. Я фотографую людей за міські пляжі, а потім усе це купують відвідувачі, що приїжджають сюди влітку. «Так», – сказала вона, – «я бачу, розумію». Ще раз відпила із глиняного глечика, а заодно пила захоплення із його очей. «Я принесла проявити плівку», – сказала вона. «Вона тут, у моїй сумочці. Можете зробити це для мене?» Звичайно. Мадам Маркіза, відповів він, я робити мог для вас усе, що ви загадаєте. Відколи ви увійшли до моєї крамниці, я замовк, його обличчя зажарілося, і він відвернувся від неї, глибоко збентежений. Маркіза придушила бажання розсміятись. Його захоплення цілковито абсурдне, але ж і кумедно, воно дало їй почуття влади. «А що ж? Що ж трапилось, коли я увійшла до вашої кремниці?» – запитала вона. Він знову глянув на неї. «Я не міг думати ні про що інше, ні про що», – сказав він із такою пристрастю, що її це майже злякало. Вона усміхнулася, простягнула назад кухлик із водою. «Я звичайна жінка», – сказала. «Якби ви знали мене краще...» «Я б вас розчарувала». «Як дивно», – подумала вона про себе. «Я зовсім не обурена, не шокована. Це я тут, у підвалі магазину, розмовляю із фотографом, який щойно зізнався, що захоплюється мною». І справді ж смішно. Але цей бідолаха дійсно всерйоз відчуває те, про що каже. «Гаразд», – сказала вона, – «То ви візьмете мою плівку?» Здається, він не міг відвести від неї очей, і вона сміливо глянула на нього. Його очі опустилися і знову зашарілись. «Якщо ви будете повертатися тим самим шляхом, що й прийшли», – сказав він, – «я відкрию для вас крамницю». Тепер вона дозволила собі пильніше до нього придивитись. Відкритий жилет без сорочки, оголені руки, шия, кучеряве волосся. «А чому я не можу віддати вам плівку тут?» – запитала. «Так не годиться, мадам Маркіза», – відповів він. Вона, сміючись, повернулась і пішла східцями вгору, на гарячу вулицю. Стоячи на тротуарі, почула скрегіт ключа у дверях позаду, а потім… Як відчиняються двері, навмисне не поспішала, щоб він трохи почекав, тоді увійшла до задушливої тісної крамниці, такої відмінної від холодного тихого підвалу. Він стояв за прилавком, і вона розчаровано побачила, що на ньому з'явився піджак, дешевий сірий піджак звичайного продавця. Його сорочка була надто накрохмалена і надто синя. Був звичайним крамарем, звичайно простягав руку через прилавок, щоб узяти плівку. «А коли вона буде готова?» – запитала Маркіза. «Завтра», – відповів він, і знову глянув на неї тими своїми мріливими харами-очима. Вона забула про банальний піджак, синю накрохмалену сорочку побачила жилет під піджаком. Оголені руки. «Якщо ви фотограф, – сказала вона, – то чи не могли б прийти до готелю і зробити кілька фотографій мені та моїм дітям?» «Ви хотіли б, щоб я це зробив? – запитав він. «А чому ж і ні? – відповіла вона. У його очах на мить зблиснула таємнича іскра і знову щезла. Він схилився над прилавком, видаючи, наче шукає стрічку, щоб перев'язати плівку. Але вона усміхнулася про себе. Подумала, що він схвильований, його руки тремтять, І через це її власне серце забилося сильніше. «Гаразд, мадам-мадмазель», мадмозель, сказав він, – «я прийду до готелю у зручний для вас час». «Мабуть, найкраще...» Завтра вранці, відповіла, об одинадцятій. Недбало пішла геть, навіть не попрощавшись. Повільно йшла вулицею, і зніча я глянула на вітрину навпроти. Побачила у склі, що він підійшов до дверей своєї крамниці та дивиться на неї. Зняв піджак і сорочку. Крамниця знову зачиняється, сієста триває. А потім вона вперше помітила, що він, як і його сестра, був Каліка. Мав на правій нозі ортопедичний черевик на високій підошві. Але цього разу подібне видовище не вразило її і не довело до нервового сміху, як це було із його сестрою. Той особливий черевик хвилював, був чимось дивним, невідомим. Маркіза запиленою дорогою повернулася до готелю. Об одинадцятій наступного ранку готельний консьерж сповістив, що месьє Поль – фотограф у залі внизу та чекає на розпорядження мадам Маркізи. У відповідному розпорядженні мадам де Маркіза сповістила, що була б рада, якби месьє Поль піднявся на гору в номер. Невдовзі почула нерішучий, боязкий стукіт у двері. Увійдіть, озвалась, стоючи на балконі та обнімаючи дітей, підготувала ту сценку спеціально для нього, щоб він придивився. Сьогодні вона була одягнена у часучу. Примітка – субкашевкова шовкова тканина, що має в основі бавовні нитки, кольору шартрез. Примітка – відтінок жовто-зеленого кольору, своєю назвою зобов'язаний одноіменному лікеру. А волосся не обв'язала стрічкою, не наче маленька дівчинка, як учора, а розділила посередині і зачесала назад, відкриваючи вуха із золотими кліпсами. Він стояв у вхідних дверях, не рухаючись, засоромлені дівчатка зиркали на високий черевик але нічого не казали. Мати попередила їх, щоб вони про це не згадували. «Мої малята», – сказала Маркіза, «а тепер мусите сказати, яку позу нам прийняти і де стати». Діти не робили свого звичного Кніксена, як з іншими гостями. Мати сказала, що цього не потрібно. Місіє Поль був фотограф із крамнички у містечку». Якщо можна, мадам де Маркіза, – сказав він, – то одну позу, так як ви зараз стоїте. Вона дуже гарна, природна і граційна. Так, якщо ви бажаєте. Хелен, стань спокійно. Пардон, мені потрібно кілька хвилин, щоб встановити камеру. Його нервозність минулась, він був зайнятий звичними маніпуляціями свого фаху. Спостерігаючи за ним, як він встановлює штатив, закріплює оксамитове покривало, поправляє камеру, вона помітила, що його руки вправні та умілі, руки не ремісника, храмаря, а митця. Погляд маркізи впав на черевик. Кулявість фотографа була не така виражена, як у його сестри. Він не ходив тим перехнябленим стрибучим кроком, що викликав у спостерігача нестримний істеричний сміх. Його кроки були повільні, він тягнув ногу за собою, і Маркіза відчула свого роду співчуття до його каліцтва, бо запевне деформована нога мусила постійно боліти, і високий черевик особливо в спеку стискав і натирав її до живого. «Вже, мадам де Маркізе!» – сказав він. І вона винувато відвела очі від черевика та прийняла свою позу, витончено усміхаючись і обіймаючи дітей руками. «Так», – сказав він, – «саме так дуже мило». Мріливі карі очі торкнулися її. Його голос був низький і ніжний. На неї зійшло почуття задоволення так само, як учора в крамниці. Він натиснув на кнопку. Щось клацнуло. Ще раз, промовив вона далі зберігала позу та усміхалась. Зрозуміла, що перш ніж натиснути кнопку, він зробив паузу не з професійної причини, бо вона чи діти ворухнулись. Він був зачарований, дивлячись на неї. "Тепер там", сказала і, порушивши позу та розбивши чари, пішла на балкон, наспівуючи. Через півгодини діти втомились, занепокоїлись. Маркіза перепросила. «Надто гаряче!» – сказала вона. «Мусите їх вибачити!» Селесте, Хелене, беріть свої забавки та грайтесь в іншому кутку балкону!» Вони, ще бачачи, побігли до своєї кімнати. Маркіза повернулася до фотографа. Він вклав у камеру свіжу плівку. «Знаєте, як воно з дітьми?» – сказала. «Кілька хвилин для них – уже новина. А потім набридає. Хочеться чогось іншого. А ви були дуже терплячі, місьє Поль». Зірвала троянду з балкона, взяла долонями і притисла до губ. «Будь ласка». Раптом озвався він. «Дозвольте щось попрохати». «Що?» промовила вона. «Можна зробити одне чи два фото лишень вас, без дітей». Вона засміялась. Кинула троянду з балкона на нижню терасу. «Так, звичайно», сказала. «Я до ваших послуг. Однаково нічого іншого і не роблю». Сіла на край шезлонга Сперлась на подушку, опустила голову на руку. «Так гарно?» – запитала. Він зник за оксамитовою завісою, а потім, налагодивши камеру, похилився вперед. «Якщо дозволите», – сказав він, – «руку трохи вище, отак, а голову трохи вбік». Взяв її руку і пересунув, як йому подобалось. Тоді гречно, боязко торкнувся під боріддя піднімаючи його вгору. Вона заплющила очі. Він не відвів свою руку. Його великий палець майже непомітно прослизнув над довгою лінією шиї. Інші пальці повторювали цей рух. Відчуття було, наче її провели по шкірі легенькою пір'їнкою, пташиним крилом. «Ось так», – сказав він, – тепер бездоганно. Вона розплющила очі, він прошкотельгав до камери. На відміну від дітей Маркіза не втомилась. Вона дозволила місьє Полю зробити одну фотографію, тоді іншу. І ще одну. Діти повернулись. Коли вона їм наказала, гралися разом у дальньому кінці балкона, а їхній щебет став тлом фотографування. Дитячі розмови викликали в обох дорослих усмішку. Між Маркізою та фотографом виникла свого роду близькість. Атмосфера перестала бути такою напруженою. Він став сміливішим, упевненішим. Пропонував пози, а вона погоджувалась. Раз ще двічі приймала їх неправильно, а він казав їй, «Мадам де Маркізе, не так, отак». Тоді підходив до крісла, опускався навколішки, пересував її ногу чи повертав плече. І щоразу, коли він це робив, його дотик ставав упевненішим і сильнішим. Але коли вона змусила його зустрітися очима, він відвів погляд, смирений і боязкий, начебто соромився того, що робив, а його ніжні очі, відображаючи його природу, суперечили поривам рук. Вона відчувала його внутрішню боротьбу, і це її тішило. Врешті, після того, як він у друге вклав по своєму її одяг, вона помітила, що він геть білий, а його чоло покрите краплями поту. «Дуже гаряче», – сказала вона. «Можливо, на сьогодні досить?» «Як побажаєте, мадам де Маркізе», – відповів він. «Справді, дуже спекотно». Думаю, що найкраще зараз припинити. Вона підвелася з крісла стрімко та легко. Не була ні втомленою, ні занепокоєною. Радше навпаки – бадьорою повної нової снаги. Коли він піде, вона вибереться до моря і поплаває. Інша річ – фотограф. Вона бачила, як він обтирає обличчя носовичком, і що, упаковуючи камеру зі штативом, та, кладаючи їх у футляр, він виглядав виснаженим, волочив ногу у високому черевику сильніше, ніж до того. Вдала, що переглядає знімки, які він зробив їй з плівки. «Убогість!» – легковажно сказала вона. «Я, видно, не вмію правильно користуватися камерою. Добре б взяти б у вас кілька уроків. Ви просто потребуєте трохи практики». «Мадам де Маркізе», – відповів він. «Коли я починав, мав такий самий апарат, як ваш». «Навіть тепер, роблячи пейзажні знімки, я блукаю у скелях над морем із маленькою камерою, а ефект так само добрий, як від великої». Вона поклала знімки на стіл. Він уже був готовий до відходу, тримав футляр у руці». Ви, мабуть, дуже зайнятий в сезон, промовила вона. Де ви знаходите час на пейзажі? Викрою, мадам де Маркізе, відповів він. Власне кажучи, я волію це понад студійні портрети. Фотографування людей лишень зрідка дає мені справжнє задоволення. Як ось, наприклад, сьогодні? Вона глянула на нього і знову побачила в його очах смирену відданість. Дивилась на нього, допоки він, збентежившись, не опустив очі. «Вздовж узбережжя дуже гарні краєвиди», – сказав. «Ви мусили це помітити гуляючи. Переважно після обіду я беру свою маленьку камеру і йду на скелі. На оту велику кручу, що сильно виступає праворуч від купального пляжу». Показав їй з балкону, вона повела очима за його рукою. Зелений мис через сильну спеку мерехтів, наче мариво. «Ви вчора лише випадково застали мене вдома», – промовив він. «Я проявляв у підвалі фото, обіцяні клієнтам, які сьогодні від'їжджають. Але зазвичай я в таку пору гуляю скелями. Мусить бути дуже гарно» озвалась вона. «Буває, – відповів він, – але над морем до мене великий бриз, а найкраще те, що від першої до четвертої там дуже мало людей. Усі після обіду віддаються сієсті. Отож, усі ці прекрасні краєвиди належать мені». «Так, – сказала Маркіза, – розумію». Якусь мить обоє стояли мовчки. Неначе щось невимовне пройшло між ними. Маркі загралась шифоновою хустинкою, а потім вільно пов'язала її навколо зап'ястя, недбалим лінивим жестом. «Колись я мушу це спробувати», – нарешті промовила вона, «погуляти під час денної спеки». На балкон вийшла міськлей, покликавши дітей піти і вмитися перед сніданком. Фотограф відступив. Шанобливо перепрошуючи, Маркіза, глянувши на годинник, побачила, що вже дванадцята. Столики на терасі внизу були заповнені людьми. Давно почалися звичні рухи та гамір розмов, дзенькання келихів, брязкіт посуду, а вона нічого цього досі не помічала. Повернулася боком до фотографа, відпустила його із ненавмисне холодним і байдужим виглядом. Адже ж сеанс закінчився, і місь Клей прийшла забирати дітей. «Дякую», – сказала вона. «Я зайду до вашої крамнички через кілька днів, щоб побачити пробні знімки. Щасливо вам!» Він поклонився і вийшов як працівник, що виконав свій обов'язок. «Сподіваюся, він зробив кілька хороших знімків», – сказала місь Клей. Меркіз дуже радий буде їх побачити, Маркіза не відповіла. Зняла з вух золоті кліпси, які чомусь більше не відповідали її настрою. Пішла на сніданок без коштовностей, без перснів, відчула, що сьогодні достатньо буде її власної краси. Минуло три дні. Але Маркіза жодного разу не спускалась до містечка. Першого дня вона плавала а по приглядалась до гри в теніс. Другий день провела з дітьми, відпустивши міськлей на екскурсію, оглянути старі фортечні міста в глибині Суходолу, вздовж узбережжя. Третього дня послала міськлей та дітей до міста, попробні знімки. І вони повернулись, принісши з собою акуратний пакет. Маркіза оглянула фотографії. Справді дуже гарні, а її власні найкращі, які їй тільки робили. Міс Клей була захоплена, просила кілька копій, щоб відправити до себе додому в Англію. «Хто б повірив?» – вигукнула вона, – що провінційний курортний фотограф робить такі чудові знімки, а парижським майстрам доводиться платити астрономічні суми. «Непогано». Сказала Маркіза, позіхаючи. Він безумовно завдав собі із ними чимало клопоту. Мої вийшли краще, ніж дітей. Згорнула пакет і сховала його в шухляду. «Чи місіє Поль виглядав задоволений ними?» Запитала вона гувернанку. «Нічого про це не казав», – відповіла міс Клей. «Здавався невдоволеним тим, що ви не прийшли по них особисто». Казав, що вони були готові ще вчора. Питав, як ви почуваєтесь, а діти розповіли йому, що маман купається. Вони були з ним дуже люб'язні. У місті дуже гаряче і пилюка, сказала Маркіза. Наступного дня пополудні, коли міз Клей та діти відпочивали і весь готель, здавалось, спав під сліпучим сонцем. Маркіза переодягнулася у коротку сукенку без рукавів, дуже просту та легеньку, і тихо, щоб не потривожити дітей, спустилася вниз сходами і з маленьким фотоапаратом у руках. Вийшовши з готельного подвір'я на піщаний пляж, вона пішла вузькою доріжкою, що вела вгору до заростей трави. Сонце нещадно пекло, але її це не лякало. Тут… На пружній траві не було пилу, а буйна папороть на краю урвища легко терлась обголі ноги. Стежка, що звивалась туди-сюди між папороттю, інколи йшла так близько до обриву, що кожен хибний крок, кожне спотикання було небезпечне. Але Маркіза неквапливо йшла своєю характерною ходою – Ліниво погодуючи стегнами, не відчуваючи ні страху, ні втоми. Просто намагалась дістатися місця, де височила висока скеля, що виступала на узбережжя посеред затоки. Була сама на мисі, ні знаку когось іншого. Позаду, далеко внизу, білі стіни готелю, а купальні кабінки на пляжі виглядали наче кубики – якими граються діти. А море було гладким і тихим. Навіть там, де воно омивало скелі бухти, не було і хвильки. Раптом вона помітила, що в папороті перед нею щось спалахнуло. Це був об'єктив камери. Не показуючи, що зауважила це, повернула. Вдала, що випробовує власний апарат. І прийняла позу не наче для того, щоб фотографувати пейзаж. Класнула раз, вдруге, а потім почула, що хтось йде до неї крізь папороть. Здивовано обернулась. «О, доброго дня, мсьє Поль!» – сказала. Сьогодні він не мав на собі дешевого жорсткого піджака та яскравої синьої сорочки. Зараз він не працював. Годину сієсти можна зберігати інкогніто. Він був одягнений лише в жилет і темно-сині штани. Не було і сіро-плазкого капелюха, який дещо перелякав її того ранку, коли він приїхав до готелю. Густа темне волосся обрамляло його ніжне обличчя. Коли він її помітив, у його очах з'явився вираз такого захоплення – що їй довелося відвернутися, аби приховати свою усмішку. «Бачите?» – легко сказала вона. «Я послухалася вашої поради і пішла сюди гуляти, щоб подивитись на краєвид. Але я впевнена, що неправильно тримаю камеру. Покажіть мені, прошу!» Він став поруч із нею і, взявши її камеру, перемістив її руку у правильне положення. «Так, звичайно», – сказала вона, а тоді відійшла від нього трішки сміючись, бо їй здавалось, коли він стояв поруч із нею та керував рухами її руки, вона чула биття його серця. І цей звук викликав у неї хвилювання, яке вона хотіла від нього приховати. «А свій апарат ви взяли?» – запитала. «Так, мадам де Маркізе». Відповів він. «Я залишив його між папороттю і своїм піджаком. Це моє улюблене місце біля самого краю скелі. Навесні я приходжу сюди, щоб спостерігати за птахами і фотографувати їх. Покажіть мені!» сказала вона. Він показав їй дорогу, бурмочачи пардон. Стежка провела їх на невеликий майданчик, наче гніздо з усіх сторін. Закрите папоротю під пояс висотою. Майданчик був відкритий лише спереду, в бік урвища і моря. «Як же мило!» – сказала вона і, пройшовши до схованки між папоротю, оглянула довкола. Сміхнулась і сіла. Так граційно та природно, наче дитина на пікніку. Взяла книжку, що лежала на його піджаку біля камери. «Ви багато читаєте?» «Так, мадам Лемаркіза», – відповів він. «Я дуже люблю читати». Вона глянула на обкладинку і прочитала заголовок. То був дешевий роман. Подібні вони із подругами контрабандою носили у своїх ранцях до ліцею. Вона багато років не читала речей такого штибу. Їй ще раз довелося приховати усмішку». Поклала книжку назад на піджак. «Гарна історія?» – запитала вона. Він поважно глянув на неї своїми великими очима газелі. «Вона дуже ніжна, мадам Маркіза», – відповів. «Ніжна!» – який дивний вислів. Вона почала говорити про одержані від нього знімки, про те, чому одні з них подобаються їй більше за інші. І весь цей час відчувала внутрішній тріумф через те, що була повною господиною ситуації. Точно знала, що робити, що казати, коли усміхатись, коли виглядати серйозно. Це дивовижно нагадувало їй і дні дитинства, коли вони із юними подругами вдягали материнські капелюхи і казали «Прикинемось дамами?» Вона теж зараз прикидалась, проте не дамою, а ким же? Сама не була певна, але кимось іншим – не собою. Вже занадто довго вона була справжньою дамою, попиваючи чай у салоні Шато, оточена численними старовинними речима та людьми, які тхнули смертю. Фотограф небагато говорив, слухав Маркізу, згоджувався, кивав головою або просто мовчав. І вона з певного роду здивування чула лише трелі власного голосу. Він був лише свідком, манекеном, присутність якого ігнорувала, доки слухала ту блискучу чарівну жінку, якою зненацька стала сама. Нарешті у цій однобокій бесіді настала пауза, і він соромливо запитав її. «А може я вас щось попросити?» «Звичайно», – відповіла вона. «Можу я сфотографувати вас саму на тлі цього пейзажу?» «І це все? Який же він боязкий, який упертий?» Вона засміялась. «Скільки завгодно», сказала, «тут так приємно сидіти, я могла б навіть задрімати». «Спляча красуня», швидко сказав він, а потім, неначе засоромившись через свою фамільярність, ще раз прошепотів «Пардон» і сягнув по апарат, Позаду неї. Цього разу він не просив її стати певним чином чи змінити позу. Фотографував, як вона сиділа, ліниво покусуючи стеблинку трави. Тим часом сам рухався по колу, тож зняв її з усіх ракурсів. Обличчя, профіль у три чверті. Вона почала відчувати сонливість, Сонце напекло її неприкриту голову. А бабки літали довкола, яскраво, зелено-жовті, кружляли і зависали перед очима. Вона позіхнула і відкинулась на папороть. «Не хочете скористатися моїм піджаком як подушкою, мадам Маркіза?» – запитав він. Перш ніж вона відповіла, він узяв піджак, скрутив ролоном та поклав під папороть. Вона схилилась і, зневажаючий раніше сірий піджак, М'яко ліг їй під голову, легкий і зручний, а він став біля неї навколішки, поруючись над камерою, знімаючи плівку, а вона спостерігала за ним, позіхаючи крізь примружені напівзаплющені повіки, та помітила, що і в цій позі він спирається лишень на одне коліно, відвівши вбік деформовану ногу у високому черевику. Ліниво подумала, чи не тому, що спиратися на цю ногу йому боляче. Ортопедичний черевик був дуже начищений, значно яскравіший, ніж кіряний, на лівій нозі, і раптом перед її очима постало водіння, як він щоранку клопочиться із цим черевиком, одягаючись, полірує його, натирає, можливо, замшевою шматиною. Бабка сіла їй на руку. Завмерла, чекаючи згорнула блискучі крила.